20. fejezet, egy érdekes kijelentés. A következő pillanatban Poáron nyakamba borult. Na végre csak, hogy rájöttél, és még ráadásul egészen magattól. Remek, folytasd a gondolatmenetet. Rendben van, határozottan hiba volt, hogy nem gondoltunk Zsors Konőre. Annyira hízelget nekem ez az elismerés, hogy alig bírtam folytatni. Végül is összeszedtem magam, és így szóltam. Igaz, hogy Zsors Konő húsz évvel ezelőtt eltűnt, de ebből egyáltalán nem következik, hogy meg is halt. Úgy van, helyesett poáró, Csak folytasd. Nyugodtan feltételezhetjük tehát, hogy életben van. Igaz. Vagy, ha most már nem is ér, nem régen még életben volt. lassanként kinövöd magad. Tételezzük fel, folytattam növekvő lelkesedéssel, hogy rossz napjai voltak. Elzűlött, csavargó lett, amit akarsz. Véletlenül elkerült vándorlásai során Merlinville-be, és itt rátalált az asszonyra, akit egy percig sem szűnt meg szeretni. Vigyázat jön a szentimentalizmus. Vigyemeszedett poáró Aki gyűlöl, az szeret is. Citáltam szabadon. Akárhogyan is van a dolog, itt rátalál az asszonyra, aki más néven él, és időközben új szeretője akadt. Az angol Paul Renaud. Nőben feltámadnak a régi rossz emlékek, felkeresi Renaud a kertben, beleköt, majd megressi, amikor látogatni megy kedvesét, és hátba szúrja. Ekkor, megdőműve borzalmas tettétől, neki lehet, hogy a hullát eltemesse. Úgy képzelem valahogy a dolgot, hogy Madame Dobroy közben kísértett utána nézni, hogy hol késik a barátja, találkozik konővel, és retentes jelenet fejlődik ki köztük. A férfi a nőt a kunyhóba von szólja, ahol azonban hirtelen epileptikus ronbeszerült rajta. Tegyük fel most, hogy közben zekrónon megjelenik. Madame Dobroy mindent elmond neki, különösen azokat a retentes következményeket, amelyek a lányát fenyegetik, ha kiderül a múlt szégyene. Rábeszéli a fiatal embert, hogy miután apjának gyilkosa úgy is meghalt, Tegyenek meg minden lehetőd, hogy a dolog titokban maradjon. Jack Renaud beleegyezik, hazamegy, anyával rövid megbeszélés folytat és megnyeri őt a tervnek. Madame Dobroy kitalálja azt a bizonyos történtet arablókkal, és az özvegy beleegyezik, hogy a cél érdekében megkötözik, és a száját betömjék. Nos, mit szólsz a dologhoz? Büszkén hátradőltem a jól sikerült munka örömével az arcomon. Páró elgondolkozva nézett rám. Barátom, te benned jeles filmíró veszett el, egyezte meg végül szárazon. Azt gondolod? Úgy van, azt gondolom, hogy egészen jó film lenne ebből a történetből, amit te most előadtál, de semmi köze valósághoz. Talán nem mentem bele az összes részlet kérdésekbe, de ellenkezőleg te sokkal messzebb mentél, de teljesen úgy képzelted el a dolgot, mintha nem is ismered a szereplőket. Mit szólsz például ahhoz, hogy hogyan volt ez a két férfi felöltözve? Azt hiszed, hogy Konő mondjuk, miután leszúrta az áldozatát, leszette róla a ruháit, azt magára vette, a törp visszahelyezte a sebbe. Nem értem, hogy ezzel miért akadsz föl. Egyesztem meg rossz kedvűen. Hát ha a ruhát és a pénzt még napközben kaptam a dám a fenyegetések hatása alatt? Fenyegetés. De azt hiszed, hogy ez valószínű? Természetesen. való valószínűleg fenyegetőzött, hogyha nem kap pénzt, elárulja rönóiknak az asszony múltját, ami természetesen véget vetett volna a két nő minden reményének, amit a lány fűztek tévec Tévedsz, Hastings. Ezt az asszonyt nem lehetett megsarolni, mert neki is ostor volt a kezében. Ne felejtsd el, hogy zskon gyilkosság miatt még ma is körözik. Az asszonynak csak egyetlen szót kellett volna szólnia, és a férfi feje a fűrészporos kosárba hull. Kellemetlen volt ugyan, de mégis kénytelen voltam belátni, hogy poárónak igaza van. A te teóriád jegyezte meg élesen, bizonyára olyan korrekt, hogy azon sehol sem lehet rést ütni. Az én teóriám az igazság, mondta Poero nyugodtan, már pedig az igazság szükségszerűen korrekt is, de alapvető hibát követél el a felépítésben, nem tudtam visszatartani a képzeletedet attól, hogy hol mi éj találkozásokra és szenvedélyes szeremi elne el kalandozzon. Ezzel szemben, ha bármikor bűncselekmény nyomozunk, akkor józan fejűeknek kell maradnunk, akarod is menni az én rendszeremet? Természetesen mutasd be. Barok égyenesedett és hozzáfogott teóriája elmondásához, miközben, hogy szavainak nagyobb nyomatékot adjon, mutatóujjával jelentős teljesen engesztikul Ugyanonnan fogok kiindulni, ahonnan te kiindultál, abból az alapvető tényből, hogy Zsors Konő él. Már most tudjuk, hogy ez a mese, amit Madame Beroldi elmondott a bíróság előtt az oroszokról, közönséges kitalálás. Ha ártatlan volt a bűntényben, akkor elhiszem, hogy a mesét ő találta ki, és csak is ő, ahogy állította is. Ha azonban nem volt ártatlan, akkor ezt az orosz mesét vagy ő, vagy, ami valószínűbb, Zsors Konő találta ki. Most pedig ebben az ügyben nyomozva ugyanezzel a mesével találkoztunk. Már bebizonyítottam neked, hogy nem valószínű az, hogy ebben az esetben a mese Madame Dobroytől származik. Tegyük fel, miután egyelőre más nem tehetünk, hogy Zsorskönő agyában született meg a mese. Na már most, Zsorskönő kitervelte a büntényt Madame Renaudval és egy büntársukkal. Az asszony áll az események előterében, de van mögötte egy sötét árnyék, akiről még nem tudjuk, hogy kicsoda. Most pedig menjünk végig az egész eseten, és szedjük össze a jelentős momentumokat időrendi sorrendben. Van papiros papíros és ceruza Jól van. Mit kell legelőször leszögeznünk? A levelet, amelyet kaptál? Úgy van, ez az első, amit tudunk az ügyről, de nem az ügy kezdete. Az első pont, aminek jelentősége van, az a bizonyos változás M. viselkedésében, ami nem sokkal Merlinville-be való megérkezése után beállott, és amit számos tanú bizonyít. Figyelembe kell itt vennünk barátságet, mert nem jel, és nem szabad elfeledkeznünk azokról a jelentős pénzösszegekről, amelyeket adott neki. Ezek után minden további nélkül rátérhetünk a május 23-án történtekre. Boáró kis szünetet tartott, megköszörülte a torkát és intett, hogy írjak. Május 23. Műszőrönő veszekszik a fiával, mert az el akarja venni Mársz Dobrójt. A fiú elutazik Párizsba. Május 24. Műszőrönő megváltoztatja végrendeletét és egész vagyonát a feleségére hagyja. Június 7. Megtörténik a csavargóval veszekedési jelent a kertben, amelyet Mársz Dobró is kihallgatott. Ugyanaz nap ír poáróhoz, melyben segítségét kéri. Sürgőj meg Jack melyben felszólítják, hogy az Anzorával azonnal utazzék el Buenos Airesbe. Masters a sofőr szabadságot kap. Egyhogy ezen az estén álltok a testhez Monsieur Mikor kikíséri őt, ez így szól. Igen, igen, de az Istenért menjen most már. Poiró itt egy percre megállt. Na hát itt vannak az adatok, Hastings. Vedd sorra ezeket a tényeket, vizsgáld meg őket egyenként, és a többiekkel való összefüggésben is gondolkodj, hogy nem találsz-e valami olyan fonalat, amely kivezetne a sötétségből. Igyekeztem eleget tenni annak, amire kért, és néhány pillanat múlva havózza szólaltam meg. Az első pontban el kell döntenünk, hogy azt fogadjuk-e el, hogy az asszony zsarolta az áldozatot, vagy az, hogy Monsieur Rönó kitartotta az asszonyt. Nem lehet vitás, hogy csak zsarolásról lehet szó hiszen hallottad, hogy Stoner hogyan nyilatkozott Renaud jelleméről és szokásairól. Madame Renaudnak más volt a véleménye. Egyeztem meg. Azt már észrevehetett, hogy Madame Renaud tanulvallomására nem lehet építeni. Kénytelenek vagyunk tehát elfogadni a ponton Monsieur Stonor állítását. Ha runónak egy Bella nevű nővel már volt viszonya, akkor elképzelhető, hogy Madame Dobroyer is kikezdett. Igazad van, Hastings, de kérdés, hogy ezzel a Bellával tényleg volt a -e viszonya. De hát a levél, poáró te elfelejted a levelet. Szó sincs róla, nem felejtettem el. De hát bizonyos vagy te abban, hogy azt a levelet M. írták? Azt hiszem, elvégre a sebében találták és... Ez nem sokat jelent, válgott közöbb Poirot. A levélben sem név, sem cím nem mutatta, hogy tulajdonképpen kinek szól. Mi feltételeztük, hogy a halottnak szólt, mert a kabát találtuk. Már most nekem ez a kabát rögtön feltűnt. Megismértem, és úgy találtam, hogy M. túl hosszú kabátot hordott. Ezt meg is mondtam neked. Nem gondolkoztál ezen? Nem igen. Azt hittem, hogy csak azért egyezted meg, hogy éppen mondj valamit. Valottam be. Köszönöm. Később emlékszel megmértem M. Jack Renaud kabátját is? Itt meg azt állapítottam meg, hogy Jack Renaud feltűnően rövid kabátot hord. Ha most ezt a két tényt összeveted azzal a harmadikkal, hogy M. hirtelen rohant el hazúról, amikor Párizsba utazott, kíváncsi vagyok, hogy mi tudsz ebből kihozni. Kezdem már érteni, mondtam halkan, mert visszaemlékeztem, hogy amikor Poirot ezeket a megfigyeléseket tette, én nem sokra becsültem őket. Kezdem már érteni. Azt a levelet Jekronónak írták, és nem az apjának, mikor elrohant sietségében és izgalmában elcserélte a kabátot. Poirot bólintott. Tökéletesen így történt, de erre a pontra később majd még visszatérünk, most elégedjünk meg azzal, ha elfogadjuk, hogy a levélnek semmi köze sem volt Jack Renaud apjához, és térjünk át a második tényre, amely időrendben következik. Május 23. Olvastam. Monsieur Renaud veszekszik fiával, mert az el akarja venni más dobröyt, A fiú elutazik Párizsba. Ehhez nem igen van mit hozzáfűzni, legfeljebb azt, hogy így érthető lesz, miért változtatta meg Monsieur Renaud másnap a végrendeletét. Ez az új elhatározással veszekedés következménye volt. Egyetértek veled, barátocskám, legalábbis ami a tény magát illeti. De mégis, mi lehetett a közvetlen oka annak, hogy Möszöröno így járt el? Kereklenyitottam a szememet a csodálkozástól. Hát az, amit mondtam, haragudott a fiára. Hát akkor meg miért írt neki meleghangú leveleket Párizsba? Ezt csak Jack Renaud mondja, a leveleket azonban nem tudja felmutatni. Jó, hát akkor hagyjuk ezt. Most elérkeztünk a tragédia napjához. A reggel történt eseményeket bizonyos sorrendben írtad fel? Volt erre valami okod? Meggyőződtem róla, hogy a nekem szóló levelet ugyanakkor adták fel, amikor a Missződcseknek írt sürgőnt is elküldték. Nem sokkal azután szabadságolták Masterst is. Véleményem szerint a veszekedés a Csavargóval még ezelőtt történt. Azt hiszem, ahhoz, hogy ezt ilyen határozottan állítsd, újból ki kellene kérdezned már Mózes Dobröyt. Nincs rá semmi szükség, Ez be kell látnod, teljesen bizonyos vagyok benne. Ha ezt nem érted, kedves Hastings, akkor nem érted az egész ügyet. Ránéztem egy pillanatra. Hát persze, hogy én milyen ostoba vagyok. Ha a csavargó Zsors volt, akkor a vele történt szenvedélyes után kellett, hogy M. érezze, hogy a veszély közel van. Ezért küldte el a sofőrt is, akiről azt hisz, hogy esetleg Zsors és ezért sülkönzött a fiának, és ezért írt neked is. Poirot könnyedén elmosolyodott. Nem találod különösnek, hogy a nekem írt levelében ugyanazokat a kifejezéseket használta, amelyeket később Madame ban a bizonyos mesében. Ha Santiago említése csak puszta félrevezetés volt, akkor miért említette Renaudi Santiago-t a nekem írt levélben, és ami még több, minek küldte a fiát oda? Ez valóban bosszantóan érthetetlen, feleltem kitérően, de talán később találunk rá magyarázatot. Most térjünk át a nevezetes estére és a rejtelmes hölgy Bevallom, hogy ezt nem értem, ha csak tényleg nem dobroy volt, amit François most is állít. Porro akadóan intett. Kedves barátom, te már megint nem használod az eszedet. Emlékezzél csak vissza arra a csegg meg arra, hogy a Bella DuVin név egy kicsit ismerős volt Sonornak, és így azt hiszem elfogadhatjuk, hogy Bella DuVin volt az, aki cseknek levelet írt, és ugyancsak ő volt a villa névért titozatos esti látogatója is. Lehet, hogy látni akart a Jacket, lehet az is, hogy az apjával akart beszélni, ezt most biztosan nem lehet megállapítani, de tegyük fel, hogy az utóbbi eset történt. Valószínűleg elpanaszolta, hogy Jack hogyan bánt vele. Lehet, hogy különböző leveleket is mutatott, és az idősebbről óta nem megpróbálta csekkel megvásárolni a nő hallgatását. A nő azonban a csekket sértődötten eltépte. A levelek kifejezései azt mutatják, hogy nagyon szerelmes lehetett, és így érthető az a sértődöttség, amelyel összetépte a felén álló csekket. Végül is az idősebb Renó megunta az egész ügyet, és ezért mondhat azokat a szavakat, amelyeket olyan jelentősnek találtunk. Igen, igen, de az Istenért menjen már. Lehet, hogy az öreg egy kicsit erősebb kifejezéseket használt, mint szükséges lett volna. Elég az hozzá, hogy valószínűleg szerette volna már, hogy a lány eltávozzon, Azért is, mert a beszélgetés kényelmetlen volt neki, meg azután telt is az idő, és valami oknál fogva az idő drága volt neki. Mert lett volna drága? kérdeztem meg zavarva. Ez az éppen, amit még nem tudunk, de van itt egy körülmény a karórával, ami megint arra mutat, hogy az idő nagyon fontos szerepet játszik ebben a történetben. Most már azonban gyorsan közeldünk a tragédiához. Bella Duvin fél tizenegykor hajt el a házat, és a karóra az bizonyítja, hogy a büntét 12 óra előtt követték el, vagy legalábbis 12 óra előtt rendezték. A büntét megelőző időről az összes eseményeket felevenítettük már, és sorrendbe raktuk, csak egyet nincs még helye. Ez pedig az, hogy a doktortanú bizonsága szerint a csavargó, amikor megtaláltuk, már legalább 48 órája halott volt, de lehet, hogy már régebben is. Miután egyelőre másként nem tudom összeálltani a dolgokat, csak úgy, ahogy megbeszéltük, kintelen vagyok azt gondolni, hogy a csavargó június 7-én reggel halt meg. Csodálkozva bámultam rá. De miért, hogyan, mire alapozod ezt? kérdeztem hitetlenül. Semmire. De hát a történteket logikusan csak így lehet megmagyarázni, barátom. Most végig vezettelek lépésről lépésre az úton, hát még most sem látod, ami olyan kézzelfoghatóan világos? Kedves Poárom, és semmiféle kézzelfoghatót nem látok. Még az előbb azt hittem, amikor a magam feje után mentem, hogy látok valamit, de most már megint reménytelenülködös az agyam. Poáró szomorúan nézett rám, és rosszul arázta a fejét. Istenem, sajtott komikus sajnálkozással, Milyen szomorú. Az intelligenciád megfelelő, de sajnos semmiféle rendszered nincs. Ismerek egy kitűnő gyakorlatot a kis szürke sejtek fejlesztésére, mert foglak rá tanítani. Az Istenért csak most ne, tiltakoztam ilyetten, te igazán a legbosszantóbb alakok egyike vagy, akit valaha ismertem, Poáró, most ne gyakorlatokat ajánl nekem, hanem mondd meg, hogy ki oltta meg most Szőrönót. Azt én sem tudom még egészen bizonyosan. De hiszen azt mondta, hogy az egész ügy kézzelfoghatóan világos. Barátom, mi két malomban őrlünk, rázta Poáró a fejét. Elfelejtett, hogy mi két büntét nyomozunk, amelyekhez a szükséges hullák már megvannak, ezért hát ne türelmetlenkedjél. Mindent meg fogok magyarázni. Tehát kezdjük és dolgozzunk egy kis lélektannal. Három pontot találunk, három pszichológiai momentumot, mert Monsieur Renaud háromszor változtatja meg eredeti elhatározását, és háromszor cselekszik másképpen, mint ahogy eredetileg tervezte. Az első momentum mindjárt Merlinville-be való érkezése után jelentkezik, a második a fiával végbe ment veszekedése után és a harmadik június 7-én reggel. Most nézzük az eseteket. Az első momentum Madame Dobroly-jel való találkozásával függ össze. A második is összefüggésben van vele, habár csak indirekte, mert a fiának és Madame Dobroly lányának nem kívánt házasságáról van szó. A harmadiknak azokat egyedül nem ismerjük. Itt csak következtetnünk lehet. Megengedett, hogy egy kérdést tegyek fel neked? Mit gondolsz, ki terveltek ezt a bűncselekményt? Sos, Konő, mondtam bátortlanul ránézze Poiróra. Rendben van, bólintott Poirot. Már most, ha emlékszel, Ziro azt a sarkatos elvet állította fel, hogy egy asszony vagy azért hazudik, hogy magát, vagy azért, hogy egy szeretett férfit, vagy azért, hogy a gyermekét megvédje. Miután meggyőződtünk, hogy ezt a fajta mesét csak Zsors konődik diktálhatta az asszonynak, és miután Jack Renaud nem azonos sorskonőval, következik, de az asszony nem azért hazudott, hogy a gyermekét védje. De gyerünk tovább. Miután feltettük, hogy a büntén sorskonő követte el, most már arról sem lehet szó, hogy az asszony magát akarta védeni a mesével. Fennmaradt tehát a második eset, amit kénytelenek vagyunk elfogadni. Ez pedig az, hogy Madame Renou annak a férfinak a kedvéért hazudik, akit szeret. Szóval a zsorskonő kedvéért alakoskodik. Igen, hagytam rá, ez logikusnak látszik. Helyes. Madame Renou tehát szereti zsorskonőt. Már most az a kérdés, hogy ki ez a zsorskonő. Ki volna más, mint a csavargó? Miből gondolt, hogy Madame Renaud szerette a csavargót? Nem gondolom, de hát. Ne ragaszkodjál ehhez a teóriádhoz, vágott a szavamba Poirot, mert a tények úgyis rácáfolnak. Inkább azt próbált kisütni, hogy Madame Renaud kit szeretett tényleg. Tanács csóváltam a fejemet. Tudod, te azt csak gondolkozzá, hozzá, poáró, Hát ki volt az, akinek a holtestét megpillantva pillantva esett össze ez az asszony? Most még kevésbé értettem a dolgot. Csak nem az urát gondolod? Kérdeztem tétován. Poirot bólintott. Úgy van, az urát vagy? Zsors Konőt? Nevezde, hogy akarod. Most azonban nem hagytam magam, és kijelentettem, hogy ez lehetetlen. Föltevésnek is őrültség, hogy... Miért volna lehetetlen? És miért volna őrültség? Hát nem éppen most állapodtunk meg abban, hogy Madame Dobroynek módjában volt zsarolni Zsors Konőt? Igen, de... Na és nem zsarolta meg valóban Mössző Rönót? Ez igaz és meglehet, de nem csak ez igaz, de az is, hogy semmit sem tudunk a fiatal éveiről és múltjáról. Nem különöse, hogy éppen 22 évvel ezelőtt kezd szerepelni, mint kanadai francia. Ez is igaz, mondta most már határozottabban, de mégis azt hiszem, hogy a legfontosabb és döntő körül még nem veszett figyelembe. És mi lenne az, barátocskám? Egyszerűen az, hogy mi már megegyeztünk abban, hogy Zsors Könő tervezte ki a gyilkosságot, ami aztán a te logikát szerint. Ahhoz a nevetséges helyzethez vezet bennünket, hogy Zsorkonya a saját gyilkosságát tervelte ki. Hát bizony ez így van mondta Poirot. Zsorkonya alias Rönnő pontosan ezt csinálta.